Asteko elkarrizketa. Aste guztian gora eta ibili gara konbidatu berezi izango benuela aste honetan ere, eta gurekin dugu, miren amuriz da, egunon, miren? Aupa, egunon. Zer moduz bizkaia alde horretatik? Ondo, onda, ondo, onda. ondo. Bueno, berriztarra, hogeita bat urte, okerrez banago? Hore da, bai. Euskal Filologia ikasten ari zara oraindik? Edo, bai, bukatzen beintzat, ez? Oria da bai. Teorian aurten, azkenengo azkenengo urtie, bai. Bueno, eh guk egarri zaitugu ba eta bueno, azkenaldian ba bertsolari filmagatik ere ede, ezaguna egintzara eta bueno, e, pixkat ba zurekin hobeto ezagutu nahi eta horren inguruan aritzeko. Eh 12 urterekin hasi zinen bertseskolan, eh astea erabaki zenuenean zer esan dizuten etxean? Bueno, ba, sarri esan izan dotez, ni amari urterekin, ba, bertxotara joaten dintzen moduan, ba, joaten dintzen e, pintura, danzara, trikitikara, ba, hain ba, ez? Eta, ba, bertxotan behar zen dintzen, bueno, ba, beste gauza bat gehiago egiteko, ez? Lagun batzuk, e, ba, elkartu ginen, eta, bueno, ba, durek apuntau zirela, ere bai, eta, bueno, ba, etxean e, imaginatzen dut, pa, aposik, e... Pozigar hartuko de bela baina bueno, ni asian mentza paguei hartzenan, jolas moduan edo bueno, ba baga gauseak geiago. Eh, orain <hazien> berrizko bertso eskolako arlounazea, eh, nola bizizu, e, ikasle izatetik irakasle izateko paper hori, miren. Bueno, ba, baiaia urte batzu, gu bertse eskolan eh hasi ginean, ba ezagite, ba 3 urte egin geuk, eta bueno, ba gero, ba gause bat ala, beste ala, ba, bueno, talde hori ba desegin egin eta era ba, pare bate 3 bat urtean ba ezanegon eskolarik e, berri zen. Orduan bueno ba, ba bueno, nik ikusten eban niri beste batzuk aukera hori emotiatzen modoan ba bueno, ba polita izango sala ba berriro ba ez dakit berriro jartzea bertseskola eta bueno, ban senditzen bai urte batzuk e, ba eta bueno, ba ondo ez, nik e, egiazan ba osondo pasatzen dute ume artean eta bueno, ba gehiago bertsotan bada ez eh zaket ni gustatzen ba Berrizko Bertso Eskolara doratzenumeak, ba bueno, etortzen dira, ba bai, bertsolan ikastera da, baina bueno, ba e, igual eh bakurre kasuen ba, ba beresia da euskaraz eh euskaraz eiteko ba eskola kanpoko ekintza bagalako, eta bueno, ba, berrizen berrien soitarra askenengortea eta ba nahiko bera egin da, eh? Orduan bueno, ba bide batez, ba trena bat hori lantzeko. Arrobi ona edo Ondo pasatzea da el nagusia. Bueno, ba, aurten e bitalde bitalde dokuz, ba, gaztienak 7 urte, euseta nagusienak 14. Eta bueno, ni uzte ondo danak e, pasatzen dela, ez? Gero, bueno, adin tartea, ba, berdina, ez? Ba, batzuekin landu leke izan gauzak eta besteekin, baina bueno, bai, urte batzuk e badamatzate hor eta bueno, ba, ikusiko, denporia. <hazitzen> E, egin dizki zuten el krezetak guztietan atera alda zure aitaren aipamena admiren? Bai, bai, normalia hartzen da bai. <laughs> bueno, ba gu, e, guk eh guk ez 두고 salbuespen hori egingo aipatuko dugu. <laughs> <laughs> e, askotan esango zituzten Xavierren alabaz zera eh zarela. Eh, Bertchosaiotan eh edo presioa da, lasaitasuna da, nola la bizi duzu hori. Bueno, ni nike ba sai ginki ba chiki chikitatik niretzako ba aita izan da aita eta listo eta gero kontratu egiten ba urteekin kontratu egiten joño baita ba, bertsola ditza bueno bertsolariak ala banekin bertsuak hasan ere bai baina bueno ba chikitan enion eh, orrerik kasu handi irik eh, egiten eta bueno ba gero es ba urteekin kontratatzen zarenan ba bueno ba nire kasuan ba nor da eh, guraita eta, bueno bere karpena ba sein izan danez ba bertsola ditzan edo beste gauza batzutan, ba, bueno, ba, arrotzeko, arrotzeko moduko da, ez, nik e hori beti izan izan dut. Eta, bueno, ba, gero ni hasi nintzenean ba, bueno, ba, egia da, ez, ba, ziren igual, e, bueno, pixu ez dakite itza gane pixua, ez, baina, bueno, ba, ziren, ba, be bueno, nik uste dut hori gehiago gala, ba, umekeria kontua, ez, ba, Amaiera male urtekin, ba CSR ba ez dakit pasarien bat ideas edo ba beti onsan bate mapa horrek ah, ya sido muy san edo hor dagoa da, muy san alabalako bueno nik gustatu urtekin ba hor eso dala ez? eh bai bai den izan daiteke hasieran eh, laguntza bat, ba, bueno ba nai edo ez, ba bueno horrek ezagutsera arinau ho, emoten saitulako ez baina bueno azken batean gero hemen badano ke maila berdinen e, nehurtzen gara eta ba bueno ba, hor, egin egin berda yeah. demostra hobeta dakitjo bai bueno aita aipatu dugu eta ama aipatuko dugu orain e, maialen artailusekin batera bertso sorta bat egintzen zuen amai chapelketan chapelketan ondoren e, uste dut iazko amaren egunean facebooken bertsosale guztiek jarri zutela bideo hori Bai, ba, ba bideo hori izan san, ba, bueno, ez, baina bueno, ba, eh, bezeguena baño Maiteakitamarra ba, tengo Lena gaur jasoen den encargoa CEO de RH-eko, bueno, Mairen ta biko ba bueno, elkartu ginen, eta, bueno, bai bera bai ni, ba, egoera antzekoaen, es, aurkitzen ginen Maialenean san aitaren alaba eta gainera bere nebaren arreba. eta ni ere aitaren alaba txandun, bueno, guke ama bi bauko, gainera orduntze Euskal Herreko txapelka eta paseo barri, eta bueno, guri amak ez dudasun batzuk pasau bidezan, eta bueno, apentsa guen duen, ba, mena litxiki bat eitxe, ba, berturari Eta eskotan, ba, behitxu, igual, ba, bueltazko emote nibiltzen gara gauzak prestatzeko, edo ez, holako eman aldi prestatzeko, eta behitxu, ba, behitxu, ba, behitxu, ba, bezala, ba, bueno, pixat espontaneago, edo ez ezain prestatuta mm -hmm. bain gendun gauzat izan zan, eta bueno, ba, gero guk ustez gendune, bueno, arrakazta edo Eta baztaki banietako, bueno, guretako be, unki garria, ez, ba, ikusti, ba, jentean gana helduzala hori eta hor jarritzen daela hmm. Bertsoa eta emakumea, aipatuko dugu, eztakit, nola ikusten duzu emakumearen presentzia bertso laritzen? Bueno, nik uste dut, e, ba, ikusi, ez, e, biztana ikusten lan e, gauza badanazteko, ba, bueno, ba, hain dala urte ratzotatik ona, ba, askozbe neskagiago dabiltzala edo gabiltzala bertsoetan Ni egia esan ba bueno bertsaneeazen nintzenetik batakiten nire bedaunnaldian no lan tokatu salaako edo baina bueno, niettzko ban batturala zen badireez eskolaarteko zarik ta baten ba finalistoke finalistak izatea ba neska eta mutil bi, edo lau eta lau edo bueno ku neska desiente hasi ginen egia da gero ba adinane eh, aurrera junala ba igual neskak, eh, itxi be, itxiue ba, arrazoi batzugaik edo beste engatik. Arrin hau e, eitzen dogu ez. Ni uste, bueno, aurrera pausu eh egon dira egondira hor, ez? Ba, batzuk e, bidea zabaltzen azizian bere egunean. Ta bueno, ba, orain ba guri dagokegu bide hori ba, ba eitzen jarraitzie eta atzekoei errese, e, ez? Zuk esan duzu, eh bueno, emakumeek edo neskek behin gaztetan bai eh bertsojaiotan eta ibiltzen direla, txapelketetan ere bai. E, gero E, utzi egiten dute eta, bueno, zuk hemendik hogeita bostu urtetara imaginatzen duzu plazetan zure burua Ba ez dakit egitean ez dakit, ez, e, nik beti esan izan dut, ni bertzotan gaur egon nabilen bezain guztu da jarritzen badut emendik burtu detera edo hogeita bostera, ba, eta bueno alba doz, ba, dudabarik eh, jarritu badala, baina egunen baten, ba, berdin, emendik zeila betera edo edo ez dakit, edo ba bueno, aspertu ez ahitza ez, baina, bueno, ba, goberik ez padukat, ba, bueno, edo ba, beste gauzatzuk eitxa nahiagoa, ba, bueno, errepalberik ez zutu izteu, ganik ez, urruntzeko hartik nik usteo, beste gauza askotan moda, baina, bizitza berak ba, erakusten duzku nundi noratu zen gauzak, eta, bueno, baina, bueno, gaur egon mi zen guztu dagoan nabil, ba, ba ze ez. <hazien> Idazle batek beldurra, izaten nomen dio horri txuri bati, Berchularia kasuan, e, bueno, zuri geratzeari izan daiteke edo ser. Bueno, eh, hori e, da gure arriskuetako bat, eh, hor zuek aitzatu da zuen moduan, e, ba, dokumentalean oso eh, da islatzen da hori, ez. ba hor Amildegi Hertz horretan xabisanien, ba bueno, ba, hori izan da batzuetan, eh, ba, zuri geratu eta eta, eta jaustea Baina, bueno, baina hori da aldi berean ba, bertolabitzaren magia edo, ez, ba, bueno, tenzino puntu hori, eta ez, ba, bueno, nik gozatu, ikendote tenzino horretan. Estu aldiren bateo beste be, ba, hauko ba, gogan, ez, honi, ja, denporadekin, ba, ezakit, ikasten da, baina, bueno, niko horatzen dut, ba, hori, ezko harteko txapetan eta zi ginen ba, bai, mon, e, estu asunen bate pasabizendoan, akorduen daukot. Eta, txarrago ba, nik orain ba, umiekin kunizan ana zenia bai urte heredetan eta euretaren batan ikusi basuri, ba bai, ba, esan beldur labur bat emoten da baina bueno, neurtzen ikasten baduz eta horredi aurre egiten, ba ba disurtatzeko, osea eh zuk esana da bertsolaria eguneko lau ordutan dela bertsolari, deskonektatzea zaila da. Bueno, e, bai, eh zaket, utzet danone e, egin kizun bate izan beharko ditakete horian hori ez ba mundu ontan e, ez nahi na, biltzea eta bertu lari joan kasuen ba bainik bueno, eta bai beste asko behar esango dutu e, hori ez azken baten gu ba bueno ba komunikatzen e, gabeiz egunero gauzak esaten kantatzen eta bueno ba gehienetan ba egunerokotasunari buruzko gaiak izaten dia ez orduan bueno borrak eskatzen dutu ba Bah, gita esa purba te se gertatzenan eh norberrian eta apur bat eh urrunago, niri Nirebe tokatu izen jata, ba bueno, ba igual gairen bat tokatu eta bueno, ba, nundi nora aizia nundi nora jotna benbe jakita, eh? Jo, ba, jode, ba hori esta esta centasino cosa que Bera, bueno, baldi berean borrak behartzen zaitu ikestera, ez? Eh? Nik, badiez, personalki, ba, ez dut euk inoiz, kiroletarako lako zaretasun berezini, baina, bueno, ba, oin begunkari ba, hartu, eta, bueno, biskate ba, baiak urtun dozu hori, eta, bueno, ba, bai, danetik, apurrat. Eta txapelketa garaian agian gehiago, ez da? Bai, bueno, nik usteot hori dala horreztago txapelketa garaian, edo mm. gehiago, edo gutxiago, ez hori dagozat, ba, munduan ebortean osat egun, edo, E mercolitzaken atxapek eta garaian igual gehiago lantzen da, bueno, Alderdi, ba teknikoa, eh, edo ez zen, ba bueno, barrimak landu zainkeas, igual baiba, ba, ba, momentu hortan ba, gori gori dauren dausen gai batzuk ba landuzuk etxean edo bueno, mm -hmm. ba, beste modu baten. Mm -hmm. Bueno, eh, chapelketeekin jarraituko dugu pizka bat. Ez dakit aurten edo urrengo urtean den e, Bizkaiko chapelketa. E, Urren, urrengo urtean, orduan pentsatzen dutu goiz izango dela elburuak jartzeko edo urrun ikusten den gauzaba dela, ezta? Bueno, bai, parkatu da, hori da, urrengo kurtzuan, baina, mm. bai, aurten, aurten da, bai, parkatu. Mm. Bai, bazakit, gu momentuz, e, bazakit, noiz, urri aldera uste dute, mm. aziko dira e, finala horbenak, eta, bai, egitezan nik, nahiko urrun e, ikusten dute hori ez, eztakit, e... Zaki, e horrek oinarteko, oinarteko maiali eutzea alba batz ez, zailatuko naz ez, eta eta ez de luo ba, obetu alba bat, obetu. Mm -hmm. Baina, bueno, pixkat, gaiez alatuko dugu, ez da? Bueno, Bertxolari dokumental horretan ikusi zaitugu, eh, nondik nora jaso zenuen eh, asier altunaren proposamen hori, miren? Bueno, Baina, asierrek dituzten egun batean, nik banek izan ja dokumental hori grabatzen egazitza gauzela, eta zehozer einda eukiela, eta, bueno, banik egitezen, ba, sorpresan e, hartu negan bueno, berat horri zen, eta, bueno, bere proposamena azaldu guztan, hundi nora isengo zen, eta, ni, bueno, ba, egitezen, aziedan beldurtu nintzen pixkatez, ba, ni zati azalako, bueno, antzestu ez da ez, antzezpena baina, ni bueno, bande hurri baten bai, eta ni, bueno, inoiz inoizkamara baten aurrian e, jarri badik, eta, bueno, ba, guztiago lako gauza handi baterako, Ba, bueno, ba, errespetu, errespetu, eh, mostan egitzen zen, baina, bueno, ba, ba, gero, ba, egitzen oso, esperientzi politxe eta berazgarritza izan da. E, xoka izan omentzen zuretzat, e, bertsolari filma lehen aldiz ikustea. Eh. Kursalean ikusi zenuen? Bai, bai, bai, bai, han, han ikusi zen bai. Bai, bai, egitzen zen izan eh, ba, ez dakit, beste, ba, ustez, de, ba, maialen, andonik eta, ba, metzeketa, ustez, aurretik ikusitza, ikusitza eukiela, Eta, bueno, nik ezer ikusi balei neuko, eta, bueno, gainera, kursaleko panteia roldo horretan, ba, ba, bai, ez, pelikulean deneko amar minuteo, pasan egazan, ba, eskue jarri, begitxetan, kendu, eta uh -huh. holan, ez, eta etxateko, ba, peguztetan, egitxetan, eh? nire buru ikusti, eta, bueno, ban, ba, bai, neko, nik uste da, zeinantzako litzakela, ez, xoka. Uh -huh. eh, behin baino gehiagotan ikusi alduzu, miren? Bai, ba, bueno, tokaik ba, bat bider, ba, bueno, bertan kursalin eta bueno, gero beste ba bare aurkezpen bat bat, aurkezpenetan egonaz eta bueno, bai, ikusi dot. Eta egiesan ba aldi bakoitzien ba egiesan unkitu nau eta ba, gauza e, er? gausa barriek, eh, ez, gausa barriekin eh kontratu edo ba bueno, gausa barriek eta bueno, Baina bai, nik beste zati baterako nahiko, nahiko ikusi dala. Ezan eh, duzu antzezpena edo izan zela zure pelikularen edo dokumentalaren zati hori. Eh, nola bait, aktore lan egintzen Aktore bertsolari izatearen hartan ze desberdintasun eh, ikusi ito zo? Bueno, nire lan egitezen ez <laughs> dakineke eh, aktore, aktore ez dakite deitu horri ez. Baina bueno, ba, ba, bai, egitezen oso oso bueno, guzti ze ba extremoetan eh damos gausa askotan ez, ba aktore batek gidoi ba dauko, ondo pentsauta badaki zeresan zer egin noiz eta detalerik txikiena be zainduta dago ez osteragu ba bueno eh kontrako ez gu bad batekotasunien oinarritzen ara eta bueno ba datorrena datorrela ez ni gusterat bueno eta gero ba ezakiz sentsarri nazko ba, imaginatzen dut ezala berdina izango ba kamera baten aurrean dagoen aktore bat edo ba, behar beharra ba, da bat eta bertzolari baten arti, ba sentsazioin asko partekatuko eus ez ba entz, e, ikus aurrean zuzenean egotea eta ba, bueno ez ba se transmite nos jue guri guk eurei kasu horretan nikuste dut ba, antzekotasun gehiago egon leke zela baina ba bueno kameraren aurrekoa ba bezen mundua bai e aldatzeko amildegian edo oltza gainean eh sentitu duzu vertigo hondiakoa e, e, ba ezagiten izan eh ni ba, bizitzako momentu askotan e, e, sentitzen dagola petioria es ez, ez bakarrik bertzuetan ba bat e, hartu behar dugunean e, oz, e, oz, e, edo beste errestan edo hein bierdogenean ezagik nik han egin izan ba aldatzen ba inperrino handi eh eiteban e, e, e, eta an eta anegotiek eta ontza gainien be askotan ba pareguiset naiset. Nikuzte momentu datkotzien, momentu ko ba, handizena. ba andixena. Zenbatek esan dizute aldatzekoa montaje bat zela. Askok <laughs> askok askok, askok eta aldeneko alderi ba gehietenetan e, beti eta baina ez trampa txiki bak, ono bueno, tranpa edo eh horre ba oinez agertzen da agertzen dira hanka batzuk hor ertzean holako mm -hmm. ba zera baten eta bueno, hori ba doble bat izan, eskadalzaile bat izan uñez eguena, baina berazan, esan nahi otorre eguen yeah. e, montajerik hori berazanan, uñez, uh -huh. eta bueno, gero keldi nenguena, baina nintzen, baina bueno. E, Ingurukoek ze esan dizute pelikularen inguruan, ze bueno, bertxeogunean ez dakit izan zinen, baina zarauzko bertxeoskolakoek parodiatu, gino mentzuten? Ba, bitzu, ez, ez nintzen egon, ez nintzen egon, ez nintzen egon, ez nintzen abandonu zinegon, eta ez dut ikusi, er? Nik uste, bueno, bat danetarik, e, danetarik egon gara, ba, ez? Batzuri guztoko jakien, Nik oro korrien, bueno, naiko kritika eta komentario baona kentzundotas, es? Ba, bueno, berzo munduko munduko jentiengandik, ta bueno, gero batezbe batzaki, ba berra, ba bueno, bakarriako jentia edo bueno, hain ba, bertson mundutik hain hurbile, azteru horretan ez dabilen jente bati ba gustatu jakola kentzundot eta nik usteut ba hor neurtzen dala, es? Ezkematen maten, aserraltunak ba, berak erran daue, es? Ba, helburua hori xala. Ba, pertson mundutik hurbil hurbilegoan jentia nabari, ba beste publiko batera Zabaltzi eta jente horren gana irizi ez, eta bueno, nik uste dut, kasu askotan lortu dala. Mm -hmm. Ba minen, amun izan, mila min ezker, e, tartetxo hau e, guri esgeintzegatik, izan ondo eta urren arte. Bale, bat, karrek asko zue. Ertu dibizi izan dut etxe apelketa, poltsikoak ez gora beteta, e, agurren bat prestatu diegut harteka, Eurentzat da gaurko bertso gogo eta Gure amek ainbeste merezidut eta Bertso larion amaguan imatzeko Antxe egoten dira saio bakoitzeko Eskuekin dantzatu zirulaupan fleto estiloa duten aban ikatzeko reluk egingo beto Beste batzuk ez dira hau sartzera pentsatu zenbat aldiz gelditu ote da errekorritzen dute frontoiko sarrera pausu hoiek kontatu espero luze Zerazunez egin oidute azperen Zai obuka erara bederen Euren lekuan jarri Behar duguz zeren Bertxolari Usteen daklaru, norbaiteko niburu zidatzi nahi badu. Abiztena baino lehen izena daukagu, darantzata mirenen alabagaragu. Norbaiteko niburu zidatzi nahi badu, abiztena baino lehen izena daukagu, darantzata miren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 Iztetaz du amale nengo Eginiko irri gifarra Ziur nahi zortik datorki daula Bersotarako indarra Nere herriko neskatzamaite etan arena otsa ateratzen zait kantuan nagoenetan gaur gure amaresea askak kantez gogoratzen naiz plazaetan arena otsa ateratzen zait kantuan nagoenetan beste bucita naipatu dudan Bersotan bere izena Naiz txafelketan bere lekua Denguztietan zaiena Sarri esan dit nere fansetan Haundiena bera adena Baina eztakin takin dineu naizela Bera miresten duena Sarri esan dit nere fansetan A un día ena tu esquero Gordetako dana Ez asko guztia gatik asko maite aitu tama Ez saioz due horain artean lotxia gordetako